I oktober är det premiär på Broadway. George Gershwin, mest känd för jazzinfluerade musikalsånger, har i många år velat skriva en amerikansk opera. Nu har han gjort det. Pågy en Bess, en opera om de svartas liv i södern. En av sångerna heter Summertime och sjungs på premiären av Abby Mitchell. George Gershwin har arbetat i två år på detta som han anser sitt främsta verk. Men New York-kritiken är blandad, publiken tveksam och Poggen Bess ser ut att bli en förlustaffär. En stor teaterhändelse på Dramaten i Stockholm 1935 blir Olof Molanders genombrott som Strindbergs regissör i ett drömspel. Med Tora Teje, Lars Hansson, Gabriel Alv och Ivar Kåge i rollerna och med scenografi av Isaac Grünwald.